Частина третя. Навпростець і манівцями. Незвична пара. Брат Діас, виповз з із гіркої Адріатики з обдертими руками і колінами, як святий Бруно, якого виблювала акула, покараний і розкаяний у гріхах. Він піднімався по ледь пологому пляжу, наче на гору, обпалений бризками та збитий хвилями, з горлом безжально випаленим сіллю. Він тремтів, стоячи навколішки, роззявивши рота перед смугою водоростей, блював і плювався, поки хвилі жадібно всмоктували воду крізь гальку. Він підвівся на коліна, голий лише з фіалом святої Беатрікс і прилиплим до шкіри з піднім. Все ще трохи чорнильна вовна розтягнулася від води так, що він почувався немовлям у чоловічих трусах. Виснажений, зболений, зневірений. Його важка голова гойдалася на слабкій шиї, поки він мовчки оглядав навколишнє середовище. Воно було не надто багатообіцяючим. У Бабіч тягнулися в туманну безвість сірі смуги пляжу, погризані сірим морем, з розсіяними ділянками сірого каміння, поцятковані розбурханими вітром калюжами, в яких тривожно відбивалося сіре небо. Попереду скелясті дюни змінювалися чагарниками, побитою вітром травою, кількома покаліченими деревами, що схилилися в один бік, наче процесія старезних монахів, які принижуються перед кардиналом. Він відчув холодне поколювання на плечах. Почався дощ. «Серйозно?» – закричав він до неба. Єдиною відповіддю були розтурботні крики чайок, підхоплені сильним вітром. Він кілька разів важко вдихнув. Слипнув, якщо бути чесним потім стогнучи підвівся спершу на одну ногу, потім на іншу, стояв, похитуючись, обійняв себе руками і нетвердо повернувся, щоб поглянути на море. Боже, як далеко він заплив. Галера все ще горіла біля обрію, стовп диму здіймався в біле небо, щоб потім розвіятися акварельним мазком. Він повернувся до берега і насупився. Чи не було там блідої плями серед скель? Він поплентався вперед, кривлячись, коли камінці впивалися в його стопи і звужуючи очі від вітру. Це була ступня. Боса ступня, татуйована лінією Юрун. Віго! Він зірвався на нерівний біг. Якщо нещодавній досвід і мав би чогось його навчити, так це того, що найкращий напрямок для руху відносно перевертня – це завжди геть, але він натомість побіг назустріч, розкидаючи каміння з кожним кроком. Можливо, в той момент все здавалося кращим, ніж залишитися на самоті на тому проклятому березі. Вона лежала до лілиць у прибережній калюжі, Однією ногою на камені, вкритому малюсками зі шматком розірваної тканини, що звисав з її щиколотки, а волосся розпливалося навколо неї чорною хмарою. «Віго!» Він скотився в калюжу поруч із нею, вхопив її за одне татуйоване плече і з наміром перевернути. «Боже!» Ну і вага, як вона взагалі могла триматись на воді? Спочатку він навіть не міг витягнути її обличчя з води. Йому довелося вп'ертися ногами, підхопити під одну руку і за шию грудьми притиснутися до її спини. Слизка шкіра ляскала, як свині в калюжі, настільки порятунок, скільки боротьба, в якій немає переможця. "Милосердна", прогрипів він, напружуючись. "Свята!" застогнав він, здригаючись. "Беатрікс!" А? Нарешті йому вдалося перевернути її, і він гепнувся на каміння, частково придавлене її вагою, частково задихаючись від її солоного мокрого волосся, що накрили йому обличчя. «Віго!» Він наполовину виліз з-під неї мушлі, дряпали його голу спину. «Прокинься!» Він зігнувся, щоб прибрати волосся з її обличчя, і голова закинулася назад, а рот був широко відкритий. «Віго!» Його голос ставав все вищим і вищим, поки він ляскав її по татуйованій щоці. «Не вмирай!» Його пронизав сплеск полегшення, коли вона сіпнулася, буркнула, підняла одну пошарпану руку, щоб відмахнутися від нього. Ох. Її обличчя скривилося, і вона почала тремтіти. Вона заплакала, важкі плечі здригалися від ридання, рісні сльози залишали смуги на піску, що прилип до її обличчя. Страх, сором і відраза безсумнівно були серед сплаву емоцій, які відчував брат Діас в той момент. Було б брехнею сказати, що він не думав про те, щоб відчайдушно вирватися на волю, але врешті-решт він залишився на місці, незграбно поплескавши віку по плечу. Лише години тому він витягнув стрілу з того місця, але тепер єдиним її слідом залишився маленький зіркоподібний струп. Він видавав абсолютно непереконливі заспокійливі угукання, як людина, яка ніколи не тримала немовляти, але раптом була змушена його колисати. Зрештою, хіба допомагати тим, хто цього потребує, не найперший обов'язок священника? Хіба милосердя і прощання спасительки не були би змежними? І хіба її послідовники не повинні прагнути наслідувати її? Хіба прокляті і вигнанці не потребують співчуття? Більше за інших, насправді. Якось в тумані власних розчарувань та амбіцій він втратив це з поля зору, наче якийсь древній мешканець з його монастиря, для якого все, що було за межами сторінки, до якої він підносив свічку, було розмитим. Тепер, у цей відчайдушний момент, він зрозумів, що втіха полягає в тому, щоб дарувати втіху. Крім того, була вона єдиним джерелом тепла в радіусі 10 миль. «Я хочу пити!» – заскулила Віга через мить і пустила сопливу бульбашку. «Ну, ти знаєш, як воно буває?» – сказав брат Діас, лежачи на камені під зливою в мокрій білизні, з головою вовку лакою, що ридала на руках. «Бог любить випробовувати нас. Треба йти далі узбережжем!» – вмовляв Діас, мружачись і дивлячись на небо. Світло виразно згасло. «Інші, ймовірно, розкидані на цих пляжах!» – він змусив себе не додавати ті, що вижили у всякому разі. А потім додав «Якщо такі і є, ти йди. Пробурмотіла Віга, намацуючи гудзики на своїй мокрій сорочці. «Залиш мене!» З кожним гудзиком ставало дедалі важче. Тобі буде краще без мене!» Вона здалася, безнадійно опустивши руки на коліна, її губи затремтіли, і вона знову почала ридати. «Я так хочу пити!» Брат Діас болісно зітхнув і відпустив штани, щоб потерти скроні, але від цього штани сповзли йому на дупу, і він був змушений знову їх підтягнути. Вони роздягнули тіла двох потонулих веслярів, яких винесло на берег, та брат Діас намагався не дивитися на їхні обличчя. Намагався не думати про те, чи вдома на них чекають сім'ї. Його новоявлене співчуття до союзників завдавало йому достатнього клопоту, співчуття до ворогів було розкішою, яку він не міг собі дозволити. Штани меншого весляра були завеликі для нього, мокра тканина вільно теліпалася, але однаково натирала. Сорочка більшого весляра тим часом була замала для Вігги, дешева тканина на грудях аж тріщала. «Боже, всемогутній!» – пробурмотів він. «Ну і пара!» – вона підвела на нього очі. «Людей!» – поспішно сказав він. «Ти і я!» – переконавшись, що целеспрямова дивиться в бік дюн, а зовсім не на її зношену сорочку. «Це та пара, про яку я думав. Нам справді варто спуститися вниз по узбережжю. Ти йди, поки я тебе не вбила!» Віга скорботно занурила пальці в калюжу. Я небезпечна. Вона жалегідно піднесла пальці з калюжи до рота і нещасно посмоктала. Я нечиста. Вона відкинула голову назад, заплющивши очі. Сльози котилися по щуках і завила на небо, що плювало дощем. Воно все солоне. Так, сказав брат Дія скрізь стиснуті зуби. Це море. Чому я маю пояснювати вікінгу як влаштований берег? Скандинавія це суцільний берег. Він натиснув на перенісся – втрата самовладання не допоможе. Єдине, чого він міг цим досягти – це змусити Вігу втратити самовладання, а це точно не допомогло б. Хтось мав залишитися спокійним, сильним і впевненим у собі. Хтось мав би взяти на себе роль лідера. І попри плачевний провал їхньої місії, схоже, що в цій ситуації людина, яка найкраще підходила для цього – це він. «Послухай мене». Він присів на впочепки біля віги, простягнув долоню, витримав паузу і нарешті незграбно поплескав її по руці. «Боже, вона була твердою, наче він плескав по теплому дереву. Я не можу покинути тебе, навіть як би хотів. Її святість поклала на мене відповідальність за тебе, і я твій боржник, і правда в тому, що я геть заблукав, і ці штани зовсім не підходять, і без тебе мене швидше за все вб'ють за десять кроків звідси». Віга голосно шмигнула носом і закліпила на нього мокрими очима. «Я визнаю, що ти ще те студовище за обідом і зовсім некорисна під час паломництва, але на нас, ймовірно, чекають бої, і ніхто не зможе заперечувати, що в бою...» Він надув щоки. «Ти неперевершена». Віга востаннє задумливо шмигнула носом. Коли вона витерла обличчя, на ньому залишився трохи самовдоволений вигляд. «Неперевершена гарне слово». «Це гарне слово». Брат Діас теж злегка всміхнувся його принизало відчуття, яке він лише смутно пам'ятав ще з тих часів, коли складав свої обітниці. Він пишався собою? Він стиснув плече в вігі трохи міцніше. А тепер ти бачила, як хтось ще вибирався з кораблів? Вона здригнулася, наче пригадування було болісним зусиллям. Я пам'ятаю кров. Я пам'ятаю веслярів, що бігли. Більше крові. Це збігається, брат Діас облизав губи з моїми спогадами. Зачекай! Віга насупилася на нього. «Ти виступив проти Вовка?» «Ну, коли Яків зробив це в заїжджому дворі...» «Яків не може померти, а ти можеш...» «Я...» Брат Діас надзвичайно обережно зняв свою руку з її плеча. «Чудово усвідомлюю цей факт...» Віга розглядала його звуженими очима. «Ти набагато хоробріший, ніж я думала...» Тепер була його черга здаватися трохи самовдоволеним. О, «Ну, і набагато дурніший...» «Ох, ну, не спокушай вовка, брате Д'ясе. Ніколи. Ти не можеш йому довіряти. Ти не можеш з ним торгуватися». Віга поплескала його по плечу так сильно, що мала не збила на спину. «Відтепер я триматиму цього виродка на привязі, а ти повинен припинити скиглити». Вона піднялася так стрімко, що ледь не протягла його за собою. «Ми повинні йти далі по узбережжю. Інші...» Вона поставила одну босу ногу на камінь і подивилася на південь, стиснувши щелепи мабуть, розкидані по цих пляжах. «Слава Богу, що ти тут!» – пробурмотів брат Діас зовсім трохи роздратовано. «Думаєш, вони ще живі? Принаймні, Алекс!» Віга підняла зап'ястя, на якому коричнева смуга ледь проглядалася між різноманітними шрамами і татуюваннями. «Зв'язка папи Бенедикте все ще тримає мене!» «Це хороша новина!» – сказав брат Діс, підскакуючи. «Я знаю, слава Богу, що я тут! Я маю на увазі, вона може ось-ось померти!» Брат Діас відчув виразну тривогу, яка завжди наставала слідом за будь-яким полегшенням. «Точно! Вона може стікати кров'ю з дюжини ран, або жахливо обгоріти, або бути в лапах, ну, не знаю, гоблінів!» «Гоблінів?», «Гоблінів – стривожено перепитав брат Діас. «Ну, може й так, але вона жива!» Біга цілеспрямовано попрямувала до дюн. «Поки що!»